Повернувшись з роботи, Марійка побачила у табірному дворі юрмище людей, які не розходились по бараках. Схвильовані перешіптувалися, в очах світилася потаємна радість і тривога. Табір уже облетіла звістка, що гітлерівці спішно відступають, що радянська армія прогнала загарбників України і перейшла кордон. В'язні пошепки говорили між собою, що табір може бути замінованим, і як тільки напідійдуть радянські війська, фашисти можуть висадити його в повітря. Наглядачі відчували, що в'язнів виходять з-під їхньої влади. Навколо табору на висотках гітлерівці розставили кулемети. Табірних уже ніхто не годував, продукти гітлерівці вантажили в дорогу, в'язнів ждала голодна смерть. Табірне начальство Гарячково думало, як досягти поголовного знищення живих скелетів, замести сліди страшних своїх злочинів. Найближчого дня влаштували розправу. Ще зранку у таборі почалася метушня. Звідки лязь взялося ще більше, ніж досі собак. Наглядачі шниряли з ними по бараках, виштовхували людей у двір, вишиковували уклони. На табірному плаці стояло все начальство разом з комендантом. Табірні начальники почуваються олімпійськими богами, що зневажливо дивляться на натовп грішників і тільки й думають, як зіпхнути їх у безодню, щоб не лишилося жодного свідка, який міг би розповісти, що діяли з в'язнями за цими високими мурами цивілізовані кати. Мовила Євгенія Клем до червоноарміяк. Колони тіней проходили перед начальством. Сам комендант розбирав людей кого направо, кого наліво. Наліво йшли ті, що вже попухли від голоду, старі і зовсім безпорадні, а також особи, які просто не сподобались йому. Пересівали, як на решеті. Тими, що ледве йшли, до краю набили бараки смертників, доходях вишикували в колони. Перед ними вже були відчинені ворота пекла. Тисячі людей виходило з табору, де зазнали стільки мук, і йшли в напрямку своєї страшної загибелі. Очі їхні були сповнені затаєного гніву, горя, розпуки, але жодних сліз. Благань. Як на те, небо затяглося чорними хмарами, вдарив грім, блискавиці розсікли небо, і пішов проливний дощ. Люди йшли мокрі, важко переступаючи з ноги на ногу. Цей час запрацювали крематорії, труби задиміли чорним димом, запахло паленими людськими кістками і м'ясом. В'язні задихалися від диму, посилаючи прокляття на голови своїх убивців. У теборі залишали тільки тих, кого мали гнати етапом. Невже в людських серцях може бути стільки жорстокості і байдужості до людського горя? Які ж матері виродили оцих напівзвірів, що знущалися з беззахисних людей? Які вчителі виховували їх?» Думала Марійка, дивлячись у вікно барака. «Навіщо ж кати мають на шиях ще й хрести? Невже це їхня чужа і незрозуміла їй релігія? Їхні боги, яких вони носять у своїх нікчемних душах, можуть виправдовувати і благословляти такі жахливі злочини і знущання – з людей різних національностей. Адже ці нелюди, що зарахували себе до вищої раси над людей, тримають у таборі і німецьких комуністів. Марійка чула про дружину Ернста Тельмана, і тепер їй стало зрозуміло, що і людей своєї нації гітлерівці вважають ворогами, якщо вони мають власні погляди на життя і борються проти страшної і чорної сили фашизму. Із бараків чулися прокльони, дикі, сповнені відчаю крики і ридання в перемішку з істеричним сміхом. Усе це скидалось на завивання диких звірів, замкнутих у клітку. До бараків смертників під'їхала машина. З неї до самих дверей приставили драбину, і нею прямо в автобус лізли приречені. хто опирався. І тоді його били дубцями. Наглядачі поводились з людьми, як дресирувальники з неслухняними тваринами, заповнювали машину в'язнями так, що вони могли в ній тільки стояти і везли їх до крематорію. Якщо у перші дні перебування в таборі люди, йдучи до крематорію, не відали, куди їх ведуть, то тепер усі знали, через якийсь час. Від них залишиться саме тільки попіл та ще оцей запах смаленого, що нависає над табором, і це найстрашніше, коли людина знає, що її жде і нічого не може вдіяти. Вся безглуздість такої смерті могла будь-кого довести до божевілля. Марійку з подругами перекинули на нову роботу. Серед лісу вони побачили довгі дерев'яні будівлі з дощок і чималу лісопилку. Чоловіки різали електропилкою величезну сосну на коротенькі чубачки. Оба сиділи дівчата і розрубували їх на дрібні полінці. Казали, ніби ці полінці гітлерівці використовували в машинах замість пального, оскільки під час війни Відчувалась гостра нестача нафти і бензину. Тут Марійка побачила Славка. Отже, він усі ці роки був поруч неї в чоловічому таборі. Зустрітися вони, звісно, не могли, і тільки випадок звів їх. Вона ледве впізнала його у високому ходому юнакові. Тільки посмішка лишилась така сама, Така, але й не така, бо сміявся він без зуба, хоч очі лишились такими ж синіми. Мабуть, зуби вивели йому на допитах, гірко подумала Марійка. Поговорити їм не пощастило. Поруч стояв наглядач і пильнував, щоб дівчата не тільки не розмовляли з чоловіками-штрафниками, а навіть не дивились на них. Тільки в кінці дня Славко навмисно пройшов близько біля Марійки і сказав їй проникливо «Я всі роки думав про вас».